З машинобудівельних заводів Німеччини потрібні були спеціальні крани, а на кордоні в Бресті чи в Ужгороді їх не було. Деякі верстати треба було доправити до судноверфі в Миколаєві, і росіяни вирішили, що розумніше буде їх транспортувати європейською залізницею до Марселя, там, у Фосі повантажити на корабель, бо у нас в порту саме були такі плав крани для важких вантажів, а далі морем до Одеси. Радянські залізниці у війну дуже постраждали від бомбардувань, і з західних кордонів до півдня України доправити техніку було проблематично. То поїхали станки з німецьких заводів морем не тільки до США та Англії, але й сюди. І я з ними, сумно посміхнулась Ніколь. «А ти ж як?» дивувалися я такі географії подій. Вантажі супроводжували радянські військові. Іван був лейтенантом, саме вийшов зі шпиталю після поранення під Берліном. Радий, що війні кінець. Але взяття Берліна не для всіх означало кінець війни. Одні повертались додому, других ешелонами перекидали повз рідний дім на Далекий Схід, де радянська армія готувалась вступити у війну з Японією. Мого Живана відправили з командою солдатів відслідковувати демонтаж німецького заводу та відправку його обладнання до Одеси, а потім до Миколаєва. Коли вантажі вже були в Марселі, трапився випадок, який перевернув і моє, і його життя. З ревізією Приїхав радянський генерал. І треба ж було такому статися, щоб його машина потрапила в аварію вночі ще на під'їзді до Марселя. Я тоді наймала з подружкою кімнату у будинку аптекаря. Софі працювала у шпиталі та мріяла вивчитись на лікаря, а тим часом ще й допомагала в аптеці. Вночі вона прибігла додому і розбудила мене. «Ніколь, чуєш, тут таке!» У нас російський генерал вмирає. Не маємо крові для переливання. Дуже рідкісна група, четверта, резус негативний. Ніколь, як у тебе? І ти? Так. Я одягнулась і побігла з нею до шпиталю. Мені вже доводилося ділитися своєю кров'ю з пораненими американцями. Чому б не врятувати російського генерала? а «Червоний Хрест» зате, крім подяки, ще й годував і давав трохи харчів. Не знаю, що в мені тоді переважило. Бажання допомогти людині чи цікавість подивитися в притул на отих комуністів, про яких ми чимало чули, але при тому побоювались цього нового вітру зі Сходу. Але я недовго думала... «А Іван, звісно, теж був там», – посміхнулася я. «Так. Але він не був поранений, він привіз генерала і не відходив від нього, доки тому не стало краще. Ну, звісно, ми познайомились. Як могли познайомитись люди, що не мали спільної мови, але були молоді та окрилені тим, що війна закінчилась і життя продовжується? А може...» то була доля. Але ж кров здала, пайок Червоного Христа та подяку Радянського офіцерства отримала, начебто і кінець історії. Та ні. То тільки початок. Через Софі Іван розшукав мене в портовій конторі. Пояснив, що мене хоче бачити генерал. Я пішла з ним. Генерал ще був слабкий ходити, але очі блищали вдячністю і цікавістю до дівчиська, яке в чужій країні серед ночі врятувало йому життя. Знайшли тлумача з російських емігрантів, і генерал розпитав про мене, про мою родину, плани на майбутнє, та зробив мені несподівану пропозицію. Я цікавила його по двох пунктах як резервуар підходящою та ще й молодої крові на час його реабілітації, та як гувернантка для трьох його дітей в Росії. Бо від кого ж так можна вивчити французьку, як не від французів? Звісно, це був не наказ, а дружня пропозиція, яка до того ж була підкріплена обіцянкою матеріально підтримувати мене в Росії. Я була спантеличена і попросила якийсь час на роздуми. Дочекавшись біля шпиталю того старенького російського тлумача, який утік з батьківщини ще після їхньої топак вашої революції, я спитала його, що мені робити, адже більше порадитись було нізким. Хто знає, може, якби я його послухала, то не розповідала б тобі тут цієї історії. «Він тебе відмовляв?» «Так». «Він не був багатослівним, але сказав, що Росія велика».